Одним із інформаторів про ці події є німецький хроніст Титмар Мерзебурський. Його свідчення становлять безсумнівний інтерес, але повністю довіряти їм, як це має місце в ряді праць вітчизняних істориків, немає жодних підстав. Критичного осмислення вимагає вже перше його повідомлення, в якому він відзначає, що Святопаук по смерті Володимира не посів київський стіл, а втік до Болослава. Після цього названий король помер у похилому віці, залишивши усю свою спадщину двом синам, тоді як третій ще перебував у в'язниці. Згодом сам визволився, але залишив там дружину, і утік до тестя. Із цього повідомлення Титмара нерідко роблять зовсім невірні висновки. Їхня логіка зводиться до того, що оскільки Святополк по смерті Володимира втік до Польщі, то на київському столі на цей час уже сидів хтось із його братів, найімовірніше Ярослав. Але якщо це справді так, тоді підозри в злочинних діях Святополка відпадають самі собою і лягають на Ярослава. Саме так пояснював ситуацію з убивством Бориса Гліба Ільїн, а за ним і ряд інших дослідників. Ніще це питання буде розглянуто докладно. Тут же звернемо увагу лише на джерелознавчу вразливість повідомлення Титмара. Він пише про трьох синів Володимира, насправді їх було набагато більше. Якщо Святополк втік до Болеслава відразу по смерті Володимира, а це 1015 рік, то чому польський князь вирішив заступитися за зятя лише у 1018 році? Повідомлення Титмара позбавлене будь-яких деталей, що також не свідчить на користь його безперечної достовірності. Цінністю лише у відзначенні самого факту втечі Святополка полка до Болеслава, а зовсім не в його хронології. Давнірускі писемні джерела, повість минулих літ, читання про святих Бориса і Гліба та інші засвідчують, що на час смерті Володимира святополк перебував у Києві або поблизу від нього і, скориставшись нагодою, посів київський стіл. Святополк же сядє Києві по отци своєм. І справді, чого йому було втікати в далеку Польщу, коли можна було спокійно утвердитись на великокнязівському столі? Є ще одна деталь у повідомленні Титмара Мерзебурського, яка підважує приуроченість втечі Святополка до часу смерті Володимира. Йдеться про його дружину, котру він залишив у Києві. Тільки надзвичайні обставини могли бути причиною цього. Ми знаємо, що такі складаються трохи згодом, коли Святополк зазнає поразки під Любичем і в паніці залишає межі Русі. Після звільнення із в'язниці ніхто ніщо не могло перешкодити Святополку взяти з собою дружину чи то в Київ, чи то в Польщу. Немає найменшого сумніву в тому, що Титмар Мерзебурський говорить про втечу Святополка до Болеслава не після смерті Володимира, а після того, як той застав невдачі у першому акті змагання з Ярославом за Київ. Отже, київський стіл перейшов до рук Святополка, і саме він на певний час став повновладним господарем становища на Росі. Літописи відзначають його криваві акції щодо братів Бориса, Гліба і Святослава, покликані усунути ймовірних конкурентів. Не виключено, що Святополки справді затримався б на київському столі надовго, коли б рішучим його противником не виступив Ярослав. Він ще зовсім недавно не бажав коритися волі могутнього Володимира тож тим більше не міг стерпіти зверхності Святополка. Звістка сестри Предслави про смерть батька і жахливе братоубивство Святополка стала сигналом до виступу Ярослава на Київ.